Și privind a văzut pe cei bogați aruncând darurile lor în Misteria templului și a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bani. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți, căci toți aceștia din prisosul lor au aruncat la daruri, însă aceasta din sărăcie ei a aruncat tot ce avea pentru viață. Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, el a zis,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 Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre, iar când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui, atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el și cei de prin țară să nu intre în el, căci acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate ce descrise. Dar vai celor care vor avea împântăce și celor care vor alăpta în acele zile, căci va fi în țară mare strâmbtorare și mânia împotriva acestui popor. Și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși rob la toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Și vor fi semne în soare și în lună și în stele, iar pe pământ spaimă între neamuri și nedumerire prin, din pricina vuietului mării și a valurilor